Allah më ekber Allah më ekber Inna alhamdu lillahi në ahmaduhu Nusta'inuhu nusta'gfiruhu Wana oudu billahi ta'ala Min shururin fusina Wem siyyëti a'amalina Men yahdihi lillahu Fela muzill lahu Wem yudlilhu Fela hadiy lahu Ashadu an la ilaha illa allahu Wahdahu la shariqa lahu Ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasoolu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 Përshëndetje dhe mëshirë Allahu Jellewala që vëmizatriju në për nga mërëve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Bi shok të ti besnek, bi familë të ti të, të, të ndarshme dhe gjithat të dhe sële të njëkin me të mirë deri në ditën e gjikimit Bërshënë me lejnë Allahu Tëbaraka wa taala Vargën e ligëratave në nënëhijen e udhëzimeve të Allahu Tëbaraka wa taala Dhe përmendëm se me udhëzime e kemi përshëdhim ajetin Allahu Tëbaraka wa taala dhe në përgjithsi fj gjellewale edhe ajo është fjalla ma e mirë ashtu si që janë pajtue e gjithë musliman se nuk ka fjallë matë mirë se fjallë për nga merit se fjallë Allahu të bareke o të ala pas taj fjallë të për nga merve kemi fillu e në surën El Baqara T për të cilën ka thonë për nga meri nuk ka ndë një shtëpi në të cilën lezohet suri El Baqara vetëm se shëjtoni largohet dhe dëbohet prej aty dhe kjo jo për shkak vetëm të ledzimit, Vëtom nëse lexohet ashtu bokfalisht, por për shkak të domethënieve të mërore të cilat i ka kjo sure, ashtu siç ka thënë një orr në mesin e sahabeve, sajtë i cili ka ditur surën Bakara, e kanë përgjithsuar se ai është detar. Pra kanë thënë ai cili është hafiz, e nzan memorin e tij El Bakaran, ai është detori në mesin ton. Mirpo detarë e kanë shpjeguar këtë fjalë se nuk është për çollim hefzi, se atar kishin dalë shumë detar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 Dhe këtë këta nuk e ka vë vetëm se për më tregu Allahu Te baraque ve Teala sa e ka ndëruar këtë njerëz. Sa e ka ndëruar këtë njerëz Allahu Xhella Xhella Wala. Këngjori Allah e ka përsëritur disa herë në në Kur'an. Mir posura e Bakara. Pse ka ardhur nuk e ka rast nga se surja e Bakara ka zbrit në Medinë. Dhe në Medinë u formua shteti i muslimanëve. Kufiti e shteti të muslimanëve janë vizatuar.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 një khalife khalife është a i cili vjen pas dikujna këtu e ka përqëllim më këms këtu e ka përqëllim më këms pra rolin kryesor në tokë ka me mor një riu edhe a eshtë Ademi Alehi Salatu wasselen. Kalu tu ka arë një loj kundërshtimi në formën e pyqes dhe informimit jonë kundërshtim rebelimi dhe kundërshtim mos bindje po kundështim duke e kërku e urtësim të sepe kryon kalu, than me lachet e te gjëalu fiha a do të vendosësht në tok me njuf si du fiha një njëri apo një kries e cili ka me ba fesat, shkatrime wa jesë fikut dima dhe ka me dërët gjakon wa nahënu nusebbi hubi hamdik wa nukaddis u lek ndërsa neve të madhrojm dhe të fërë Bojmë falenderime absolute Lëke tyje vetëm Kale inni a'lemu malat a'lemun Tha une e di atë që ka ju nuk e dini Atë që ka ju nuk e dini Tash Allahu te bareke wa te ala Thash pëse ka pru këtë sure Në këtë atmosferë të medinës Për me përgadit parathonjen me folë për beni Israel Për me folë për beni Israel A është për qëllim beni Israel Vedveti ju jo Allaopa se ka kriju njeriu dhe ka bon mëkambs në tokë. E ka marr besën për Ajtina se ka mëadhëruar vetëm Allahu xhallahu ala. Dhe kjo ngjarje vjen para thonje për me tregu se ja o njerisa të kumngrit që s'kan ardha jetët, pastaj vjen ngjarja e banu Israilve, qiç Allahu ja ka dhënë çelçat e xhilafetit, çelçat e mëkambës dhe udhëheçës dhe pushtetit në tokë. Dhe për çakthin e së vezës ja u ka morr Dhe u ka dhenë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Dhe këtë kjo rënditje kështu në mënyrë profesionale Dhe në mënyrë më të bukur Prej anës allahu te vareke wa taala Për me kuptu e njeri u rolin e ti në këtë tok O idhë kare rabbuke Lilme laiketi inni ja ilun fil ardi khalife Ka me bon një më kamës në tok Këtu janë disa dobit më dhe shtore Në të fsiret e muslimanve Në të fsiret e djetarve të muslimanve Ka për dobive të shumëta Të cilat muina me mui mimsue Mirë po na e kemi këtu për qëllin Vete micek disa dobi Të cilat Allahu të vare kjo të ala Në e ka mundësue me i përmen Allahu Gjelluala E ka po njerion Pe kriesave matë quditshme Dhe ma interesante Sa që e kam bizotru Dhe e kam bishkallzu Dhe e kam grinë bi privilegjin e me lacheve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 une e di atë që ka ju nuk e dini. Kjo është edukimi i anës Allahu Tevareke Votara për me lachet e tina. Duhet me kuptu njëriju për e këti ajetit se roli i ademit dhe roli i bimet të ti është roli kriesor në këtë tokë. Ku ka thënë Allahu Tevareke Votara inni i gja ilun fil ardi khalife. Jam të banë në tokë një khalife. Kjo të që kuptuot se toka i shërbej njëriju, mjetët i shërbej njëriju, Të bina të kësëtë njëa i shërben njëriut. Qka pason nëse bojët e kundërta? Qka pason nëse bojët e kundërta? Nëse njëri u shërben tokës? Shikoni me kalimin e kohës. Lufta për vatan, lufta për kombë, lufta për simbolit, të cilat, e cilat njëri ju asë nuk e di se të qka është pas të tëre. Kush i ka shpik tëto? E kështu merar. E harojnë Allahun të bareke, vëtë ala. Pse? Se e ka ndru. Allahun gjelluar për juve gjithë që kam kriju, ata e bon njeri ju me punu e për tokën, e cila është e kunder të natyres të Allahu të barek e o të alë cilën e ka vendos të kë njeri ju. Pse kime vendos një kries e cila ka me bëhë fesat? Ka e ditën me la që që ka me bëhë birja demit fesat? Djetarë kanë thonë, ose Allahu të barek e o të alë i ka inspiru e Meloqët me ditë në rolinë e birit e ademit, pse? Sepse Meloqët nuk kanë epshë. Edhe kështu piksojnë atyre nuk kanë nevoj mu përlo. Astë nuk kanë nevoj mu grindë. Astë kanë haset. Meloqët e Meloqët nuk e ka zili. Astë nuk e merë në smirë. E kështu mëralë. E para. E dyta. Ata nuk janë kriju tjetër pos adhurim. Nuk ju shkon menje që të rëshka. Nuk ju shkon menje që të rëshka. Nuk ju shkon me një të tërshka Në këtë mënirë shkanë mundësimu për lasë me dërë gjakëm Nërsa birit e ademit pëjipët një senë çka ata se kanë Qela është ajo? Vullënet i lirë Njëri ju çka dëmbanë Andaj Allahu te vare ke vëtara në jetë tjera ka thanë Fëmën shë e fel jukmin Vëmën shë e fel jukëfurb Kush dëshirojlet besoje Kush dëshirojlet mëhoje Këta se kanë me lachet Allahu te vare ke vëtara ka thanë për me Ma nuk guzol me kunderstu Allahun që ka ju rron Dhe asë nuk i dalin për e bindis Allahut e bare kjo ja tala ta as pak E birja dhemi ta e ka këtë munë qi ja. A i del për e unit Allahut Del, me vite del Madje del ta njetën edhe përfundon si kefir Si që është gjendja shumicës Se njerëzve Andaj, kër e kanë po këta, kanë thonë Pse pe krijon këta Kër ki ka me ba fesat, shka të rime O jesë fikut dhime Nësi rezultat i volnetit të lirë Kanë me vra njerëzi, kanë mu përla në mezveti, me zveti, kanë me bo grindje të ashpra në me zveti, wa nahnu nusebbi hubi hambik, dërsa najna në gjendje të cilën të dhërojnë atyje, dhe vetëm tyje nuk këtë disu, dhe vetëm ty të shëntrojnë. Tha Allahu të bareke, vëtala, inni a'lemu malat a'lemun, këpara, un e di atë që ka ju nuk e dini, un e di atë që ka ju nuk e dini, qëla ka e dhita, wa alleme ademel esma e kulleha, Dhe Allahu jamsoj ademit të gjitha emrat. Këtu fillon privilegji dhe ngritja privilegjit për ademin. Ja kamsoj diturit që ka se kanë dit me lachet. Ja kamsoj diturit që ka nuk e kanë dit me lachet. Këtu ka thënë Allahu të varek e vëtala kulleha. Këtu është një polemik të mesin e djetarve. Në nuk kemi hi me transmitu polemikët e djetarve. A ja kamsoj ademit kërrejt sendet. Kërrejt djetë. Ajeti naband me kuptu se gjitha ja kam su Dhe kjo nuk është për Allahun Bi aziz E, e pamunçme Kullëha, kretë emrat, kretë gjuhët E kështu me radhë Thumë me aradahum alel me laike Pas ta jo ka paracit me laqeve Thakale e mbi uni Bi esma i ha ula Dhe ju ka thonë me laqeve Apo kundërstoni Apo nuk pjo bëhët ndështë a Qe i fip se përkrioj ademi Ja këto se ndë të sratja u paracita, si e ka ne mëni, qka quen këto, për qka shërvejn këto, i në kundë të mësadiqin, nëse i një të sinqert, në ta qka përpetendoni, qka ka pretendu, me lasët kam pretendu, se s'ka nevoj për një krijes të tiju, me vendosë më kamës në tokë, kur na jena që të bani adhurim, ti, o Allah, kalu, subhana ke la ilme lana, illa ma allëm të na, qan thos i, i madhje dhe i pasarre te o zot na nuk din apo sa sajtecullon ti na e kemsure neve e do kota me lart e dijes me fara do bi pe kti ajete thos se njerzit dhe vlerat jan me dije vlerat shikojn me dije jo me madhështi shikoni me lart se allah xhellahu an ka thon dhuje e xniha me flatra te mdoja ka thon peigamberi sallallahu alajhi biri liko jashin me flatra Prej flatrave të tina dalin margaritar që nuk i dikë numre në të tërë asë kush. Mirë pa Allah e ka privilegjua Ademën. Biket ata. Wa alleme Ademë al Esma e kulleha. Me qka e privilegjaj? Me fuqi? Jo, ata e më të fort. Me lovizje më të shpejta? Jo, ata e më të fort. Me qka? Wa alleme ilmin. E shikone vlerën edhijës. Allahu të barë e këvo të ala, vetëm se amësoj një dije, ademit më të madhe, qka se ditë në melacët, Allahu gjëllu ala e eml mblivlerësoj. Thumë me aradahum alel melakë i këti. Pasta ja u paraciti melaceve. Dhe tha, të regom një këta emra, kur kush nuk i diti. Mirë po këto është një dobije e dijes, dhe nëzosit e dijes, kur nuk e diti qka, qka me thonë? Subhaneke la ilmelena, illa ma allemtena, O zoti, pastor, në nuk dhina, po sasaj që ka ti në kimësue. Kjo është edukata e dijes. Me bo njeri ju mësë me punu me këta, vajhali për ta. Pse po thamë vajhali për ta? Sepse i blisë se ka përdojrë këta. Paj e bea vësë të këpëra vë kërën e minë e kefirin. Aj asë i ka ditë e imratë atyre se ndërë që e ka parasitë allahu gjellohala, asë tuk e ka ngua allahu. Kjo është edukata, e keqe, e njeri ju të i cili n Dijena atina qka di Po mejnati dhe këmgullësi Dhe fanatizëm që ndronë në të kodë dhe në batil Kalu subhanëke Tham i pastor i jeti Inneke entel alimul hakim Tije i dishmi E mëson ka do Dhe kjo është Pse kam përmen ilmin këto Me lachet Se ti e mësova ademin Dhe ti e mëson qka do El hakim E dhe i, i urt Kodën i urtësi që t'ja kimsu Ademit e se kimsuneve u krimu abeti u dërzun me laqët në këtë rast dhe ja dërzun ilmin Allahu të bareke vëtë ala këtu e një dobit tjetër të emrat djetarë kanë thonë para me ndone Allahu gjellëvalë mës me apaz vendos njeri u të fuqien e mbajtës men të emrave dhe kuptimit të domethonjeve në raportë të ndërsjallët para me ndone kur ti do me folë për diqka Mir po vetëm me fjalë s'ka mundsi aj të li foj me, me kuptuan. Domi tregu për kodrën. Edhe as se di çka ka kodra. As ti me fjalë sonja pallacet. Çish dush me kalduse çka i të fol, dush me marr me çutë kodra. Do me filon me fol për filonin. Për njerëzve. Mir po ti smonesh me shpresë e të fol për filonin. Çka dush me vë, për me të kuptuaj, dush me marr me çutë filoni, edhe don për çta jam të fol. Do me vol për dretin. Ski mundësinë, nëse ski mundësinë me shku të deti, kurë së një aspegonë atina. Pa Allah i pi urëcisë të ti dhe mëshirës të ti, që ka ba? Wa alleme adamel esma e kulleha, këtë temën të kamësu Allah o Ademit, edhe bive të Ademit. Fëmija e diçka në deti, edhe fëse se ka pa kurë, kodra, djeli, shivi, toka, njëriju, hunda, sytë, ma dje dhe prej do me thanjeve të shumë të të cilat njerëzit, i din e kështu mëralë. Kjo pre prej Allahu të baraka wa ta'ala wa allama adama l'esma akullaha Allahu gjallola kam su birita dhejmit hua lëdhi akhrajakum min butuni ummehatikum la ta'alamuna shejë Allahu është tajit sëllu ka kriju prej barqeve t'juve nënëve t'juve dukki li ditë fara asën kur gjo? Allahu në kam suhe a e shikoni vështirësin sikur Allahu mësë mëna pas mësue para me ndoje vështirësin kur ti do me folit diqka dhe nuk mund është me, ja, me ja parafitirue dhe me ja mishrua njeri u të atësën pos me quë dhe njëri të këvendit. A kishen shumë vështirë? Shumë vështirë. Me lip një gotu i nuk ki mundësimi të reguë. Po du është muquë të ujë mi thonë që ta përdu. Ma djene përdu me, ku do me shprejtë dëshinës kështë ditë se si? kjo më shirë Allah, që ka njerëzit nuk e dinë se Allah, që ja ka njerëzit nuk e dinë se Allah, q فصدق الله تبارك وتعالى قال يا ادم انبئهم باسماءهم فادم تريجو امرت توين بريفيليج نوكيدتا با ادم تريجو امرت اسند دهو كاتريغو ادم ني كانيا امرت اسندبه فلما انباهم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض كليه كاتريغو جتيها امرت ju ka thonë Allahu Tebareke me laqeve a nuk i këmë thonë juve enni, inni a alamu gajbe sëmawati wal ardh, wa a alamu ma të bdune wa ma kuntum të këtumun a nuk i këmë thonë une se e di gajbin e qieve dhe tokës dhe ata shka e shfashni, dhe ata shka e mboni mrejnda kjo është ilmi Allahu Tebareke vë Teala gajbin, se ka përmenë Allahu Gjellivala këtu gajbin, këna përmenë në filim të surës, se gajbi është U dhkriqinë dhe cilën dohëm besimtar për me besimtarve Pa tjetëra e ka besimtarve me besu pe gajbit Qe ka zvitë Allahu gjellëvala Qe ka zvitë Allahu te vareke Vë te ala Dhe tjetëra Në gajbë nuk ban me hije Preka nuk ban me hije Allah e ka kriju ademin Melosh dhe ka mpo ademin edhe i kanë pa që do sejnë dhe që Allahu ja ka, ja ka paracit me lacheve, i kanë pa mesi dhe që ja kanë ditë emrat. E nëse njerin do njëherë, mesi e shëtë diqka dhe shëtë di emrin, para me ndoë diqka shka se shef. Fejla u kësimu vi me atupë sirun e vë me atupë sirun. Allahu andaj është betue. Unë betona në tashka e shifni dhe atashka se shifni. Vallohi, Allahu ka prej sejnë dhe në këtë tokë, që ka njeri u i shatë dhe se diqka jam. Me Dhe me zhvillimin e njerëzve njerëzit janë mësuar shumë. Mirëpo na të kaluara kanë pasën një rond të madhe, i kanë pasën të i kanë pasë kopsht se kanë dit çka janë këto. E kështu me radhë. Prandaj kush i ka bëu këto mësuar Allahu te barekehu teala. Ën asnjëriu është ignorant ndonjëri ndaj se një çka i, i shef. Çka thon ndaj se njëve çka nuk i shef, është asha më ignorant. Andaj njeriu nuk duhet me hien atë se një çka nuk i ka, nuk është vendi tina. Muhamed Kutbi Alloj më sheroft, një një prej djetarëve të mdoj, kur e shpegon njerijun në raport me gajbin, si e shpegon njeriju, raport me gajbin, e ka lan një shembol shumë ilustrativë dhe të kuptushën dhe të letë. Ka thonë, gajbi është sikur drini. Gajbi është sikur një dry. Mendja njerijut, aftësit e njerijut, perceptinët e njerijut janë sikur qelsi. Gjdo drit e ka qelësi në vetë Gjdo drit e ka qelësi në vetë Drini Allahut është gajbi i madhë Shka që ka gazu kërkujna Edhe allamu dhe ghujub I dishmi për gajbet Thot, mendja njeriut është qelësi i vogël Allahut ja ka mundcu disa sejnë dhe mi qelë Ama gajbi në Allahut së në qelë Ka tha njeriut Gjatë kalimit të gjeneratave është mundu me silë këtë qelsë Dhe sa ka mbaronin generator kartni tjetër dhe ka thon dashsa s'kan dit me shtypnir. Dhe ata do se disa tjerë kan thon dashsa s'kan dit me sill ç'i duvat. Apo me shtyp pak më thell, apo me art pak më mes, e kështu me radh. Muhamet Kutbi thot nuk kësht ashtu. Po kët Chelsea nuk kës për kët për kët drej. Sille sa dush. E kanë me sill njerëzit deri ditën e xhikimit, mir po s'kamë bot dobi. Chelsea hen Adrianin ku e ka vendin. Nuk e ka vendin ati. Në gajbi në Allohut s'ka dobi as një qels. Andaj, shikoni me lachet. Allahu i ka prezentu tisa sejnë dhe i ka thonë, e mbi uni bi esma i haula. Hajdoj me lache. Masi ju pretendut, shikone vetë sa pak ka pretendu. Pse pe kryon atë demin? Shikon njeri ju sa është i shpejt. E Allohut, se ka pruve këtë njarje për nga mellit sallallahu alai sallam për me tregu e Muhamedit sallallahu alai sallam që të coju ani pse të kundërshtojnë shumë çafirat dhe kërkojnë pyetje mas pyetje, sepse edhe melaçët, të cilat janë më të larta te Allahu Teberakeu Teala, e kanë poshtë këtë kërkimin dhe kërkimin e pyetjes për ata që ju fshihet. Andaj këto janë për ucive të Allahu Xhellahu Wala, shej ka pru me disa ajete. Wa a'lamu ma tubdun, dhe unë e di atë që është fshi. Çka kanë fshi? Se pe krijon Ademit. E çka s'kan fshi? Tash vjen në në pah. Dhe unë e di atë tash ka nuk e shfaçni. Në mesin e melaceve ka qenë iblisi. Illa iblise vë kena minel gjinni fefesa ka emri am, rabbi. Mëndime e lesonetit, me pajtime e gjitha lesonetit, iblisi ka qenë prej gjinve, s'ka qenë prej melaceve. Illa iblis, pos iblisit i cili ka qenë prej gjinve dhe është rebelun nga zoti dhe urdri i zotit të, të tina. Allah, pëse ka kriju e birin ademit, por shumë ursi të mdoja, më këms në tokë, pe nga merë ka ndalë prej birë të Ademit. Dhe më urtësia më ma e madh që ka thonim ne xhauzi është se Ademi, biri i Ademit, edhe pse ka epsh, e mbizotron epshi. Do Satan më lajë të skan të fare epsh, atëherë nuk i shkon mendja për të keç. A biri i Ademit i shkon mendja për plotçia, për plot, plot epshe, për plot kanme, po përot ëndjesh ka ja ko në epshi për për çefi dhe e mbizotron. Pse? Se e kujton Allahun te baraka wa taala. Andaj këto janë disa urcitit sëllat Allahu Tebarek e Vëtala i ka përgadit dhe i ka paracit në mënirë të shkurt. Pas të ka thonë, illa iblise eba was takbara vë kane minë al kafirin. I ha dullë në qesh, ajo që ka Allahu Gjelloala e ka ditë prej urtësive. Pos iblisit, iblisit nuk pranoj mëra në sezde. Mi përpraksojna, Allahu Tebarek e Vëtala i ka vendosë dhe i ka urdhruhe gjithë me lashtë mëra sezde ademit. Ku ka mander Se me çindra e miliona melaçë, Allahu mirat, më urdhua mira më rasejve Ademit. Tyje, nderim për tyje. Neve, gjithë njerëzve i ka urdhëruar Allahu xhallawala melaçët mirat sejçde Ademit. Wa iz qulna lil malaikati usjudu li Adam. Dhe kur i thamë melaçëve, bani sejçde Ademit. Melaçët e refuzon as pak edhepse i patën disa mos kuptime dhe informatët cilat i kërkum pre Allahot i qartësun subhaneke la ilmelena illa maallemtena i lartë i pastër i ozot na nuk dina pos asaj qka na kemsu ti edhe raunë sejgde fese gjedu qikoni këtu feja, aki na përmejnë shpesh feja e cila vjen parol të caktum e cila të regon shpejtsin dhe mes fejes dhe asaj qka ka për para s'ka hapsira s'pak minihar, fese gjedu Ka nëra nësejzë dhe krejt me lachet Illa iblis Pos iblisit A than birja dhejmi du të me përdor Këta që ka më përdor me lachet Ka than ibn Qajimi Kur nuk di Subhane ke la ilmelena Nuk di Allah Illa ma allem tëna Pos asa që ka këmësue Iblisit edhe që ka dit të imrat Edhe nuk ka pranu Illa iblise e ba E para ka refuzu U estek para Dhe është bok rilart Ua kena minel kafirin dhe është bo prej qafirave Ibn Tejmija e ka një fjallë të mirë në këtë ajet Ku ka thonë Nëzitë si i kufrit të iblisit ka të sinë dicëka tjetar Nërsa kufrit dicëka tjetar Kjo një dobi shumë e mode Edhe njerë Iblisin me bo kufr e zilia. Zilia ka nëzit zilia Nërsa zilia s'ka sinë kufr Zilia e ka nëzit me bo kufr Pse kur ka than Allahu xhallahu jallahu ala ne e ka transmetu fjalën e iblisit ana khairun minhu khalaqtuhu min narin khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tin unya mai mirsai tim ke kriju mu prej zjarrit e ata e ke kriju prej lloçit kias dhe analogji ta presht analogji ta presht der sai ban themi a that kufra iblisit se le ka qen e be refuzoi wastakbara dhe ka ba kene arti ne Allahu xhallahu jallahu ala wa kan min al kafirin Këtu Allahu Tevare Kevot Eala e ka filue në surën Bakara dhe e ka të regue armicien mes njeriut dhe iblisit. Armicia mes iblisit dhe njeriut njeri nuk përfundën dhe sa t'i dalë njeriut shpirti. Dhe sa t'i dalë njeriut shpirti, anaj Allahu Tevare Kevot Eala e ka prue në ketë në kontekst. Pastaj e ka të regue lojin dhe natyron e birit ademit. Wa kulna ja ademu. Uskun anta wa zawjukal janna. Oda te dhe bashkorta jote hënën xhennat. Uskun. Uskuni ka di kuptime. Jeto sa kana yeskun yeta aty, aty kivanden dhe sa kana minas sakinah për tetësisë. Jeto i qetë në xhennat. Wa kula minha raghadan haytu shi'tum. Dhe hani prej xhenetit në rahat kudo që çeshni. Pas ta i tha, wala taqraba hadihi shëgjara dhe mëzgaboni muja frue kësaj pejme Shikoni qëpar shpreje e lar dhe bukër dhe janës Allahu të barëke Hanë i qëka të shifni, pos në pejme Allahu Gjallu Ala dhe këtë dunia e ka bëkshtu Kulu më rëzqë illa Hanë i prej rëzqët të Allahu Pos disa sejnë dhe i ka nda Allahu Gjallu Ala Biri ademi qëka banë Kërejt rëzqin halal e le që to ku ashtë haram i shkon ka dëshir të pravoj e alkoholin ka dëshir të pravoj e zinajon ka dëshir të pravoj e kumarun ka dëshir të pravoj e këtë haram e të Allah u të varëk e vë të alë pse? sepse haramin jaz bukuron iblisi vële u ghejirun në khalqë Allah iblisi ka thonë pasha madrin të anë azot kam ja undrishu e kriesën dhe natërshmërin e pasër të bibet e ademit halalin jashëm ton haramin jaz bukuron Kula, hani që këtë shifni në gjennet Illa, pos Vëla të qraba hadhi shëgjera Musë u afroni këtë tem Fëtë kuna minë të zalimin E ju të bëhëni për zulum qarve Allahu gjellewala nuk ka sërvilosi me bitë ademit Allahu nuk ban lojka Asë nuk shtirëf me dikam Këtu edhëp se enderoj Para disa qazëve enderoj birë në ademit Tashë nuk i bani hajë se ti të kam deru e dhe po të fali, ja, nësi ja frosh, fa të kuna minë të dhalimin, minë jarë ba është dhëllum qarë. Sikur Ibrahimi atje, kur i tha, kur i tha, o Zot, banë pasardhës të mi, khalife, vë minë dhurrije ti, dhe banë prej pasardhësve të mi, për nga mërë dhe më kamës. Allahu Gjellewala, që i tha, vë la janelu ahdi të dhalimin, sa besën teme zullëm qartë se morin. Se ne morin. Ndjetarë kanë thonë, shikonë Allahumë, sa prej emrit e ti të drejtë. Ibrahimin e ka krejesën më të dashër. Khalilë Allah. Khalilë Allah. Kur ka kërku diçka, ja. Nuhit atje, ja bëneje. O, birë jam, hec me muë. Edhe i tha Allahut falja. Allahut gjellua ka tha, inni a idhuke, entekune minë el gjahilin. Tha unë e të kshilloj o nuhë më zbosh për i një randëve. Inë në hulejse minë ehlik, ajë nuk ka për e familis të tëne. Edhe ajë konë për i familis vetë, gjali tina. Po fetarish nuk ka konë një gjali vetë. Në nështrim dhe Allah, sa konë gjali vetë. Muhammedi sallallahu a.s. Për indën e kapos, kafirë. Për indën e kapos, kafirkë mir po ka dal zotriju i pejgamberve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te Allahu jallahu ala andajallahu jallahu ka than fala ensabe yawma idin bainhum skota allahu li di farefisnore kur kur skoma Allahu jallahu ala farefisni fala taqrab hadhihi shajara muzgabun muafruksai pem fa takuna min adh-dhalimin Allahu jallahu ala ka bon makatin me zullumin e ka lidh dhe me donimin nasehani kët pem boni prej zullumtarve e çka psu Ademi prej xhallat Për e në gjënat në tok E piri ademit kur ban mëkat në tok Kupje Esfele safirin Allahu gjëllë në suret ti në katëm Esfele safirin Në pozitën më të poshtër Ille lëzhin e amenu Wa aminu s-salihat Vëtër dhe shë kam besu dhe kam punu veb ratmina Këtë zbinë që tje Se janë më të lartë Andaj këto janë ajetet Allahu te bareke Që Allahu gjëllë wala e ka të reguhen Njerë në derin ademit Armitësien me iblisin dhe mos sërvilosjen me bitë ademit, ban zullum e mërdenimin, ban mëkat je zullum qorë, e kështë rëshit. në mërat ndërëllohu gjellewala nuk ka bo sërvilosje pas ta e ka pruhe rëshitjen e ademit rëshitjen e ademit e shëjtoni i boni më rëshit shëjtoni i boni më rëshit e në rëshitjen e birit ademit në mëkat, i bënkajimi ka përmen në bitër dhe të tre, dobi i kemi përmenë në një një zërat bitrë dhe të të redobi psa Allah e ka bo birin Ademit më rëshit në gjuna për urcive të mëdoja edhe urcive të mëdoja të sërat janë ka thori për në kaimi fundi e surës e tregon fëtë lakka Ademu mirërëbihi kelimatin fëtë e bëjalej e Ademi kamësu për e Zotit të diti sa fjallë fëtë e bëjalej e pranon pëndimin Allah i për me tregu e mërën e tina të wab se e pranon pëndimin e Edhe këtu e kanë kuptu Melashtët pas taj pëse ka kriju Allahu Ademit. Argument që Melashtët e kanë kuptu e, se Allah e ka të regu në surë e gafir, se Melashtët bojnë doa për bitë Ademit që Allah i mi falë. Ma vonë e kanë kuptu e urcijen e krijimit të Ademit. Kuri kanë po krijesat e ndërshme prej pengamerve, e dëshmorve, e shëhidave, e njërës të mirë, e besnikave, të cilat e njërës të mirë, Nuk i pengon me rejt, nuk i pengon me mashtru, nuk i pengon me trahtu kërkush, kërkush si shef, agjërimin, me prish agjërimin, kërkush si pengon. Ajo është mes tina dhe Allahu gjellëvala pa i se prish, mes tina dhe Allahu gjellëvala pa i se ban mëkat, me lasët që ditët. Edhe Allahu krenohet, që ka arë në hadith, jetë e behë Allahu, par, Allahu krenohet para melaceve me një tëri i cili ka epsh dhe flakrohet vulkani epshit, dhaj e përqendon Allahu xhallahu ala dhe frenuat i thot Allahu xhallahu ala malaicëve shikoni këta ka mundësi me bë mkatet ose ban pse semirosat nuk e kanë kët element nxitës ndaj mkatit fa akhrijahuma mimma kana fi dhe i nxjeri shejtani pe aty ku kanë pasojat e mkatit Allahu xhallahu ala thash saken i ka di kuptime Ja Adam, o Adam, ti, me bashkërëtën tëne, uskun, jetëta dhe qëtësahu në gjëndët. Disa fri jetëtarëve kanë thonë, mëkati e merë dësajnë. Kupëtimin e fjallës, dë kupëtimin e fjallës seken, mëkati ti merë. Qëla e para, jetën të merë. Fëmën aërëdë anë dhikri, fë inën lëhu ma ishetën dënke, wa nëhëshuruhu johmë alë qëjamëti aëma. Kala Rabbili ma hëshërë tëni, aqma وقد كنت بصيرا الله جل وعلا و kush ja kthën shpinën librës time librës time mëkatit bam mëkat e kundërstan Allahu جل وعلا fa inna lahu ma'ishatan danka kam pas në jetë të vështirë jeta e vështirë nuk ka lidhje me materialin as pak jeta e vështirë nuk ka me materialin as pak çishka më ardh në bitë e Izraelit në bitë e Jakubit që Allah ja ka dhënë kretë mirat dhe o ka volosur zemrën edhe në kovolus zemrat se nuk kanë ndërlishmëri me slumëturijës dhe materialis aspak po ku është ndërlishmëria me slumëturijës dhe njeri jut në shtrimi nda Allahu Gjellewala kule kanë ndëgjuë Allahu Gjellewala ka mërëtu sekenin, qëtësien fe akhrajehu ma i kanë zer i blisi a i dinimit që ka i kanë zer? hel edullu ku ma ala shëgjerati lkhulldi atë ju të regoj për një pemë e cila ju banë me jetu përgjithmonë. Allahu, pëse ka thonë Allahu, fene si e, ademi haroj, pëse haroj, a e kini kujtu dhe njerë, pësa ademi ka harue? Sa Allahu këtë e ka fu në gjënat, përgjithmonë e ka fu të. Haj ka harue, se shka pas të nevoj, me donën pëjmë, saj përgjithmonë asati, uskun, ente, vëzau gjuk e lë gjënëne, të të të të të të të të të të të të të të të të të t e ka mashtruhe. Edhe sot njerëzit mashtruhen me njëtin sistem të shejtanit. Si dush me jetu e gjanë e gata e përgjithmon, bani me katë Allahot. Normal, sot bani me katë Allahot, për t'i be me, me mashtrimet tjera. Ndërsa, realitetin e përgjithmon shmërijes dhe lumëturijes e, e shëmton shejtoni me një fotografi të madhe. Asë anë të krahu shëjën, wa hua khajrun lëkum, wa asë anë të hibbu shëjën, wa hua shërru lëkum, wa Allahu ja'lemu, wa entum la ta'lemun, mundët diqka ju me urri, dhe me pasë në veri, a janë kajrë për juve, e ka mundësi diqka ju doni shumë, a ma janë shërë për juve, wa Allahu ja'lemu, wa entum la ta'lemun, e Allah i, i, i, n -n i, shpatimi, i di se indet a ju nuk i dini. Allah i di se indet a ju nuk i dini. Andaj i gjithë në nështrimi, i gjithë sh Ado ibn Qayyim ka thonë, bila ademi solfton me shejtanin, se ka porvoj më të madhe, është më i vjetër, ka fuçim më të noja, e ka inteligjencën më të madhe, e ka dinakrin më të madhe, e njeh i padetin, e njeh Allahun, i njeh gjëndot, çka bën i ademi të më një rand, ku e ka shpëtimin? A past në fund të surres Kaher. Fa man tabiha hidayah, fala khowfun alayhi wala hum ihsanuh. Ë kush e pazon udhëzimin tim të Allahu xhellahu ala. Wa'tasmu bi hablillah kap në për litarin Allahu xhallahu ala. Pa ndryshëse njëri është i i shkatrur 100%. Ku theje mendja në shtjellimin e çështjeve e pavarësume. Nuk po tham se mendja nuk duhet më të por dor. E pavarësume prej udhëzimit dhe Kur'anit Allahu xhallahu ala, shkatrimi është aty. Pse Ademi kur i tha Iblisi me hangër pemën. Ai haraj Allahu xhallahu ala. As suksultu ma Allahin. Me vetën e një herë po jo mini hare hanger edhe pasoj dënimi pastaj Allahu xhallahu ala etregoj urtësin e krijimit të e Ademit Allahu xhallahu ala e ka ditë se Ademi ka me hanger at pem ande ka një hasahi unë Buharit se Musa alayhis salam ka kërkuar prej Allahut te bareka u teala ti diskutoj me Ademin ka thonë o Zot ma mund sota ta takoj Ademin dhe diskutoj me ta se ai ja është bërë shkak me daljen e hap prej xhennetit ka thonë o Adem për shkak tëje kena dalë pe xhennetit Pse? Ka thonë sepse tje e ki hangër pëjmën e ndalume. Ka thonë, o oh, musë, atë për më qërtën për diçka që ka Allahum më ka caktu para së me më kryua. Ka thonë për nga meri së so rasëm, fe haqë edhemu musëa, ademi fitoj musën. Se fitoj, për ademi ka pas me bahat më katë, s'ka pas më në cimi hikë. Mirë për prapë, se prapë ka qenë vullneti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E liretin, ka thonë Shekho L'Islami më temje në shpegjim të kja aditit, lejohët njeri ju pasi të aboje më katin dhe është pendu, mu argumentu me kader. Pasi të aboje më katin dhe është pendu sinqërisht, me thonë, kur të qërtoj di kush, e, diti kush i konë, e, disa më katit i ki bo, e, disa di ti i konë, i divium, du shmi thonë, që ka thonë Ademi a.s. a i të më qërtu për di shka Allah më ka shkujt para se me bo. Kjo pas pendimit çojë ka thon Sheikhul Islam al-Timiya dhe ka përkacutë shumica e ulemave. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kelimat. Ademi i mësoi prej Zotit të tij disa fjalë. Diator kanë diskutuar se çfarë kanë këto fjalë. Ibn Abbasi ka thon këto fjalë janë Ademi alayhis salam i ka thon o Zot, nëse më mundson edhe një herë ti më urdhrua dhe më ndalua, edhe më mundso edhe një ar chans ta provoj at ngoj ajo, a, a, a, jo, a mkishe kthicja ti ku jam këta? Ademi Allahu جل و علا ka pranuar. Allahu جل و علا ka pranuar. Edhe ka zbrit në tokë si provë. Andaj ibn Abi ose ka thonë, "Kjo duaja e ademit është kënaqja e natash." Ama mund të thonë edhe një herë, se nëse ademi i cili ka qenë më i pastër, më i dishmi, që ja Allah, ka mësuar këto emrat e Allahut, ka arritur që ata na natshkaish më bon. Adama është përgjithësh mira. Ademi ka ra, na halama shpejt kishme ra, andaj Allahu në ka bëhë këta pre lutjes Ademi. Kjo është një kuptim ibn Abbasit. Dërsta një shëmicë, dërmu se ulemave kanë thonë, kjo është fjala që të, të, të në ka transmitu Allahu në surë e Araf, ku ka thonë Ademi, Fëkale Rabbena, inna dhalemna enfusena, fë illem të gfillena, wë të rhamna, lë në kunen në minë al-khasirin, o zotë jonë, nëse na i banë mzullum bëhet vetës, me, me të hangëm E nëse nuk në falë dhe nuk në mëshiron, le në kunën në sigurisht ke në mëkojnë prej të dështumëve. Kjo është ludja që e ka mësu Allahu Ademit. Innehu huet të waburrahim, ajo është të wab. Të wab është a i cilje pranon shumë pendimin. Qka do me thonë shumë pendimin me pranua? ai ka specu pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin qudsi ku ka thana ku ka thana Allahu te bareke ve teala me fjalte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam birr i ademit ban gjuna pasi ta boi gjunoin e di se ka ni zot jaghfiru lizambi ve yakhudhu bizambi e fal gjunoin dhe donon per gjuna tha o zot ama fal gjunoin se se baj mall edhe ja fal Allahu te bareke ve teala pastaj apo te ban Pasta ja pëtë e thot njëtën. Pasta ja pëtë e banë. Pasta ja pëtë e thot njëtën. Dhe li sa të të Allahu te barek e vëtë ala. Letë baje, robi emë, qëka doje. Se ja ku falë. Ka thoni mam nevoji, Allah e më shiroft. Letë baje, robi emë, qëka doje. Dersa e ka këtë gjendje. Qëfar gjendje? Banë gjona, këthejet, banë tobe. Edhe sinë qërishë thotë, o zotë së këthejnë amë. Dhe këtë hadith, dhe këtë ajet Ka thonë i mënkajimi, shëjtoni është ti njeri unë me banë gjuna dhe pastaj vetë është ta i cilë thotë së ta falë Allah. Para gjuna i ti thotë, banë së Allah e mëshirusë, banë së Allah e të falë, banë së Allah e të mëshironë. Kur të bajshë, që ka thotë, të jaj të lujtë me Allahna. Të i dhe sa gjuna i kini jetë me bajë, pastaj me, me bajë gare me Allahna. Kur sësë i si, thoi? Kur sësë i, si? inëhu huat të wabu, arrahim. Ka thonë Allahu të barë e këvatë ala thuj, letë baje robi e më shka doje, dërsa i pëndohet, fakat dhe ka fartu lehu, unë ja kun falë atina. Unë ja kun falë atina, sepse natira njeri e ka, më katare. Natirën e ka, më katare. Ajë nuk muën e të mu shvesh për i kësaj natire. Nuk muën e të mu shvesh, edhe jo rësështë e Allah e ka përsalit kënë gjarje, në Kur'anin e tina. Pasaj Allahu Gjellewale ka thalë, Kul nah bitu min ha gjemiën, ju tham të gjithve z Hudan. Allahu në kat ayat e ka treguar shumë prej urtësive pse Allahu e ka zbrit njeriu në tokë. E pra ora për tëra Allahu ka treguar, ka dashur të nxjerr natyrën e prish të disa njerëzve. Edhe këta si rezultat i iblisit një dhe atash që i pasojnë iblisin. Pra kategoria e keqe e njerëzve. Çi i dalin shesh, do që zbrit tokë, do që i futë sprovë e kështu me radhë. Dalin në shesh. Kategoria e prish. Fë ama yatiyannakum minni sa yuvian juve prej meje hudan udzim fa man tabiha hudai kush e pason udzimin tim ktu do t munal ktu do t munal shum pse udzimi vjen vetem prej allahut udzimi kul in ihtadaitu fa bima yuhhi ilayya rabbi qathu thuei Allahu جل و پیغمبرit e tij, thuaj, nëse udzona kushtimore, kushtore, nëse udzona, fejima vetëm nëse shpall Allahu. Vetëm nëse shpall Allahu. Por udhëzimi nëse ai dëshiron vetëm me, me ata që ka shpall Allahu جل و علا, e jo me fjalët e njerëzve, edhe jo me fjalët e as kujtërë mendimtarë dhe inteligjentave dhe akademikave, jo. Me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat vin nga ana e Allahu te bareke وتعالى Pasaj ka thonë Fela khaufun alejhim A i si cilë e pason uzzimin tem Fela khaufun alejhim Ka thonë i bun kaimi në koment Et tëvhidu Jod dhmunu El emana Tëvhidi, këtu është përshëllim tëvhidi Kapja për tëvhidin, për njësimin Allahu gjellewala Uzzimin Allahu të baraka vëtala Ta siguran Qëtësien Se, Allahu ka thonë Fela khaufun alejhim E të shka kuptohet e kundër ta për këtja jetit? Kusht se pëllëzën u zimin tem? Kusht nuk e ndjek u zimin tem? Kha u fun alehim. Ata kënë më tut. Andaj të jesha se vësitari asë një gjende nuk frikësot. Pse nuk frikësot? Se ajo është me Allahun dhe i mbështet në Allahun dhe prej Allahut dhe të këllohun. Ski ka me ikë prej Allahut? Fe firru i Allahut ikni dhe të allahu gjellë gjellë vara ve lahum jahzenon dhe ata s'kan për të mërzit kur e kundërta me të kundërta. kundërta me të kundërta e të kundërta me të kundërta ata shka s'morin për e uzzimit të allahut jahzenon janë të piklum edhe t'je ja shef njërin subhanallah se s'munët një dit me kalu pa piklim edhe kjo jora s'ishtë bëhot se ka më nëngësim në uzzimin e tina ka më nëngësim në uzzimin e tina ani pse falat, ani pse agjaran ani pse i nëse dënë me të largu friga, edhe piklimi du është më kapë për uzimin Allahu gjellëvala. Së këj për uzimit Allahut nuk friksohsh. Andheve si ndarët nuk friksohën asë pak. Për nga meri së samë kur nuk, frik nuk friksohën. Sa abës jam friksohën. Pse? Kalu hasë bunë Allahu në amel wakil. Kanë thonë mjafton për neve Allahu, dhe është ajnë brojtësi, ma i mirë. Para me ndojë Allahu në gjellëvala, ka thonë për nga meri s Në krahës me orëshinë, Allahu Gjellëvale janë si një halkë në shkretinë. Shtatë ka qia. E toë ka në krahës qia dhe qishë është? E kitë kjo orëshinë, krahës Allahu qishë është? E ala Allahu Gjellëvale robinë e tina? Asëse si. Mirë po ketë kjo është kur mungonë Bështetja në Allahu në gjellewala dhe friga për Allahu në gjellewala dhe njohja për Allahu në te vareke dhe largimi për ilimën së Allahu në gjellewala fe inna lehu ma iqet e në banke kam ju ngushtu jetëa pa tjetër pa tjetër do e mos, haroje së Allahu në gjellewala është ai cili e fletë të vërtejten fe men është të ku minë Allah i kile Allahu ka thënë e kush e fletë ma të vërtejten së Allahu vel haqqa e kul Allahu ka thënë pasha të vërtejten veç të vërtej Andaj, ku shmongët për këti udzimit, që e ka zbitë Allahu Gjelluala, i ka dy sendet të pashmongshme. Dhe mbërësisht sa shmongët për udzimit, i ka asë hice për këtyre dy sendeve. Cërat janë ato friga. Ska njeri më këtë se më frikësue. Fikësovët duke në nështru iluzionit, para gjëkimit, e kështu me radhë. Edhe piklimi. Nisan piklovët. Kursë? qort se si nuk mundet me arrit lumturinë me atash ka ka von Allahu xhellahu ala dhe vazhdimisht do të ska mrahati dhe s'po mundim u kënaqsh dhe nuk jemi e rëhatë kështu më rall. Pse? Se nuk e ka plotsua kthemën tabiha hidayah. Kush e paston udhërimin e tij të Allahu xhellahu ala, se Allahu xhellahu nuk e ka kriju Ademin as biti Ademit për mëmërua. Na anzalna al-Qur'an li-t-tashqa. Allahu në surat pa ha ka thonë nuk ta kenazbrit Kur'anin me të mëmërua. Nuk e ta kena zbit Kur'anin me të mjeruë, por shak a zbit Kur'anin, hudhen një lëmuttë të kin, me uzu njerëzit të devatëshëm. Mukënaf të njerëzit të devatëshëm. Felën u hijen në hu hajatën të jibë. Allah ka allanë, për besimtartë kremi allanë jetë të mirë, ka thonë ibnja Abbas i, jetë të mirë në dunjara hati dhe mos piklim e në ahirat gjennat dhe knatësit e pa funta. Kjo është besimtari. Nëse ka të mira, falendaron, nëse ka tçia, doron, mirëpo as sa si spiklohet, as sa spi nuk piklohet, pasta ka thënë ul ladhina kafaru wakadhabu biayatina ulaiha ashabun nar hum fiha khalidun. Kjo është kras përball atërat që sëpasojn uzimin Allahu xhallahu ala, ata do të bojn kufër në Allahun. Allah e ka kriju, Allah e ka ndëruj Allahu ja ka dhan gjitha elementet e jetës. Allahu ja ka nënshtrua tokën, gjithçka çakon tok. Walaqad zayyana as-samaa' ad-dunya bi masabiha. Nafton te ka na zbukuru ti qiellin me lloj-lloj yjesh. A e dini pse i ka? I ka vendosur Allahu kët horizont të madh kështu, për ty e për njerin e ka e ka vendosur kët këta. Dhe kur ta shkatron ja shkatronse ka përfunduar mis misionin e njeriu. Kët këto për njeriu. Dhe njeriu meva kufor, çfarë shpoblimi i morr më pas? Qëfar shpërblimin mund me pos, i gjithë këtë në nështrim, i madhë, shtatë qilë, edhe shtatë toka, edhe gjithë qka prejtë mirave, vetëm përbirin e ademit, edhe birin e ademit marrë guzimin, me më huë Allahu në gjellëvala, qëfar shpërblimin mund me pos? Nuk ka shpërblimin të të tërë pos me u dekën dhe mu përbluhe në zjarën Allahu në gjellëvala. A dhe ka thamë Allahu në gjellëvala.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 Jo rastisht ka ard ashtu. Jo rastisht ka ard ashtu. E kështu me radhë. E shumë shumë prej ajeteve të cilat kanë rol të caktuar. Allah pse për unë në fund walladhina kafarū wa kazzabū bi āyātinā. Gjit kjo ajete fakte, ajet në gjuhën arabe është mrekulli. Dhe është fakt, dhe është diçka që shka shifon e mohon. Amun e mohon qiellin. Sun e mohon. E sikim mund si meu hukrius në qiellët, allë kufri mëd. Ula i ke ashabun nar Ata jan iftar të zjarit Ashab Sohbe shka është shok I cili zëndahot Hum fiha qalidun Jan për gjithmon Andaj këta njerës Tësat e mëhojn Allahun E mëhojn bindin nëjë Allahut E mëhojn të mirët Allahu gjellë wala Efe bi njëmëtillahi Efe bi njëmëtillahi jëgëhadun Efe bi njëmëtillahi jëgëhadun Efe bi njëmëtillahi jëgëfurun apo fat a patitë i besojnë e tmitat e allahut i mohojnë a demokracisë që na i besu e kët kuran që na mëohu a komunizmit që na i besu e kët kuran që na mëohu a pallovat që na i besu a pillat e mendjes që na i besu e kët kuran kët lidhto sistem të përsosur që na mëohu na mëjuna më mëohu sa vaojëllana qallon lirë mirë thefondi po është Ulaike, ashabun nari, hum fiha khalidun, jam banor të zjarit, kur nuk dalim për ati. Kjo është përlimi ati cili e mëhon të mirën e Allahu të barëke wa ta'ala, dhe nuk ditë të të nërë posë mohimit, andaj Allahu gjellëvala ka përmin, wa ebel insanu illa kafura, dërsa njeri ju ka, ka refuzu, pos, mukon, njëriju, refuzon, posë mëkon kafir. Njeri ju refuzon, posë mëkon kafir. Këto ishën disa përrej mirave të Allahu të barë dhe këvatala që e ka përmen këtë këto ajete edhe e para se njeri është më kamës këtë tokë dhe jo të tokë ka qërbim të njeri jutë, po gjithë shka prej materialës nuk këra hasonet me vlerë në njeri jutë, me dinitetë njeri jutë, me mleratë njeri jutë, me mendinë njeri jutë, me shpirtë njeri jutë fe idha në fa këtufihim rruhi fa qa u lehu sa gjithin Allahu gjelloha këtën, kur të japë shpirtë ade, ademit, ben materialës, jo vlerën e materialës dhe dita e kanë nështruhe para kretë me lacheve e kanë vlerësu me dije e kanë vlerësu me dije e kanë malkuhe i blisin përshka se që ka ra sejtës dhe ademit e kanë malkuhe ama subhanallah njeriu shkon e adhuran që ata shkalo e kanë malku për hirtë të tina dhe kanë gje për ahmetit të tina përshka se se kanë guhe me ra sejtës dhe ademit Dhe ka të regu Allahu Gjelluanë në pikat të shkurta Pasojat e mëkatit Falat e krabahadihi shëgjara Fët e kuna minë të dhalimin Musafroni kësoj peme Kjo peme qëfar ashtë Kanë diskutu komentator se qëfar peme ashtë Ibnu Gjeridi ka thonë nuk ka argument se qëfar peme ka qenë Më rëndësia se e ka honë një peme të ndalume Kjo peme e ndalume është gjdo haram në fëthyr të tokës Harami ka pasojat e këqia në jetën e njeriu të lutem Allahu xhallahu ala që të na japë prej udhëzimit të tij na japë prej leximit të librit Allahu xhallahu ala dhe kuptimit të domethënieve të tij dhe jetën nën hijen e Allahut te bareke u atë udhëzimit të, të tij lutem Allahu xhallahu ala që mos na privojë prej Begativit të tina, prej uzimit të ti Prej liberit të ti, prej sonetet të pengamerit Sallallahu aleyhi ve sellem Prej jetët të sërën e kajetue Sahabët të pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Dhe mos të baje për atyre të sërat I mohojnë të mirat e Allahu gjellewal srat, Allahu gjellewal në i hedhë Mëngjes dhe mbramje Dhe atyre të sërat janë Të panur të, të nëmërta pan, Dhe nuk kam mundësi më vendosë Dhe nuk i nështërojnë logarijës Vë in uddu, allahi, të ud Më i fut në llogari, më i fut në numër. Te mira te Allahu xhallahu ala la tukhsuha kur sunkimi dalna në fund. Pse? Sepse ato janë të të pafundta lusi Allahu xhallahu ala në përfundojë edhe në njoçën në përfundim te mira sallallahu alaihi ve alihi ve muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn.